Земля – багатство всього племені, а не окремого роду. І лише вічі старішин може вирішувати, де кому сидіти, – відповів на це Кей. До того ж, стрий Межамир сам запрошував мене сюди. Місця тут вистачить на усіх. То ходімо до нього, – сказав Щек. – Ходімо. Вони швидко спустилися крутою стежкою вниз на поділ, який попростував прямо до хижі стрия межемера. З двору виглянуло кілька допитливих дитячих оченят. Загавкали собаки, сповіщаючи жителів селища про прихід чужинців. Почали виходити з сусідніх дворів родовичі. Потім рипнули двері, і на порозі виросла висока біла постать старішини. Якийсь час старий межамир мружив проти сонця очі, приглядався, а потім голосно охнув і кинувся обіймати племінників. Кию, щеку, от не ждав. А де ж отець? Отець загинув, а ми ледве втекли від гунню. Тур загинув. Бідний брат мій спохмурнів старішина. Був бій, був. Спочатку Ернак погромив нас, а потім і ми дали йому откоша. Та все ж змушені були відступити до вас у ліси. Кінноті ворога не пробитись сюди. Будемо сподіватися. А що ж далі? Збирати сили? Так, збирати сили. А тим часом надійдуть сіверани і деревляни». «Маєш звістку від них стрию?» «Повернулися мої сли. Князі обіцяли допомогу. «Це добре. Тоді ми, не гаючись, ударимо на ернака». Межамир не відповів. Звістка про смерть брата глибоко вразила і засмутила його, і старий довго стояв зажурений, витираючи з почервонілих очей скупі сльозини. Плечі його опустилися, а з грудей виривалося важке зітхання. Нарешті він підвів голову, відкинув назад білого чуба і, в останній витирши пальцями очі, пильно глянув на племінників. Лише тепер до його свідомості дійшло, що на Києві червоне корзно, і він здивовано запитав, а це що? Чого ти так вирядився? Кий усміхнувся кутиками уст. Полянський князь єсмь. вічі обрала. Межамир ще більше здивувався. А Божидар помер. А його сини? Радогас загинув від руки чорного вепра котрий перекинувся на бік гуннів. «О, боги!» – вигукнув межомер. «Які страшні речі я чую! Невже таке могло статися?» «Сталося! Чорний вепр зрадив нас!» «Ось як! Тоді віче по праву обрало тебе князем, і мій рід підтримає тебе!» Дякую, Стрию. Іншого я й не ждав. Мижамир обняв племінників за плечі. Але чого ж ми тут стоїмо? Ходімо вечеряти? На це Кий відповів ні, стрию, не зараз. На горі стоїть мій рід і моє військо. Ждуть на мене. Ти зупинився на горі? Так. «Облюбував те місце. Не перечиш?» «А, чого б я мав перечити?» «От і добре». Кий теж обняв старішину і поцілував у високе змошкове чоло. «І зроби, стріяв ще ось що. Перевіз через Дніпро». «Перевіз через Дніпро?» «Так, вибери зручне місце. І хай твої родовичі, що в нами...» Чують на обох берегах вдень і вночі.